Istoria culturii și civilizației șapte Roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 200 Aceeași impresie extraordinară o creează și exteriorul. Fațada, părțile laterale și, în special, întreaga parte absidală a domului sunt ornamentate cu arce încrucișate în, în stil arab, închid paranteza, de calcar și piatră de lavă, sprijinite pe coloane grațioase cu capiteluri corintice și totul cu o profunzime de incrustații policrome de o splendoare cu adevărat orientală. Același efect arhitectural și cromatic îl produce și claustrul benedictin adiacent, cu coloane îngemănate, cele drepte alternând cu cele lucrate în spirală, acesta din urmă cu o ornamentație policromă de incrustații scânteetoare, claustru care este unanim considerat ca cel mai mare și cel mai splendid dintre toate cele create în secolul al XII-lea. Figura, pagina 195 Reprezintă o poză o originală și interesantă arhitectură romanică. Catedrala din Neus. Se scrie în ⁇ -S, S. În paranteză, începutul secolului XIII. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 196. Reprezintă o poză. O fațadă romanică însolită, solită. Bazilica punct Michel din Pavia. Secolul XII. Încheiat figură. Figură, pagina 197. Reprezintă o poză. Nicola Pisano, amvonul din baptisteriul din Pisa, terminat în 1259. Încheiat figură. Figură, pagina 199. Reprezintă o poză. Grup sculptural din lemn, în paranteză către 1249. Închid paranteza. Domnul din Naumburg. Încheiat figură. Figură, pagina 201. Reprezintă o poză. Andreea Pisano. Baso-relief în bronz de pe poarta de sud a Baptisteriului din Florența, în paranteză câmic punct, 1330, închid paranteza, încheiat figură. Sculptura-pictura ornamentica Sculptura romanică a atins apogeul în Franța, în paranteză, întâi în Achitania și Burgundia, apoi în Provența, închid paranteza. Influența sa s-a extins în Anglia, Germania, Spania și Italia. Dar și din Italia a iradiat în Franța, în paranteză, mai ales occidentală, închid paranteza, un filon artistic important, cel al sculpturii lombarde, exprimând tendința ilustrată de bisericile din Pavia de a se valorifica în sine și pentru sine, de a nu mai rămâne subordonată arhitecturii. În Italia, epoca romanică a însemnat, în primul rând, o perioadă de renaștere a sculpturii. În linii generale, aceleași trei tendințe fundamentale manifestate în arhitectură se reflectă și în domeniul sculpturii. În Italia septentrională, sculptorii vor profita de lecția fildeșurilor, de orfevreriei, picturii și miniaturii carolingiene, otoniene, dar ei nu mai concep sculptura ca o funcție pur și simplu ornamentală a edificiului. Se afirmă aici cu evidență predilecția pentru volumul plastic al figurilor, iar în locul reliefului plat, basorelieful relieful plin și chiar altorelieful. Această predilecție va ajunge printr-o renunțare la abstracțiile incerte ale unei simbologii, la o viziune plastică fermă și directă a realității, ceea ce nu înseamnă că meșterii sculptori comacini nu vor cultiva și ei, în paranteză, mai ales în capiteluri, închid paranteza, fantasticul, monstruosul sau grotescul, inspirându-se și ei din fabulosul oriental al ghilimele bestiariilor, închid ghilimele, și realizând astfel o fantasmagorie decorativă, ghilimele, un ciudat amestec de Activitate și realism de înspăimântător și sublim, dar în care sentimentul ce domină și unifică figurațiile anticipează de pe acum seninătatea panteistă a renașterii. Închid gilmele, în paranteză e mare punct la Vagnino. Închid paranteza. Iar în clipa în care piatra va elibera din masa ei figura umană, atitudinii, gesturi, expresii umane, sculptura va putea colabora liberă și pe plan de egalitate cu arhitectura. O situație care, în final, va culmina în marea sinteză a artelor, perioada gotică. Acest moment de afirmare liberă va fi marcat și de apariția primei personalități a sculpturii italiene, Vili Gelmo, se scrie w i l i -G -L -M -O, inițiatorul școlii lombarde de sculptură. În primul deceniu al secolului al XII-lea, el execută cele patru mari basoreliefuri, în paranteză fiecare înfățișând câte trei scene din Geneză, Închid paranteza, precum și altele reprezentând figuri de profeții de pe fațada catedralei din Modena. Înzestrat cu o cultură artistică vastă, cunoscător al sculpturii antice a sarcofagelor, al marii sculpturi franceze a timpului, al miniaturii și picturii contemporane, în paranteză precum și, desigur, a excepționalelor basoreliefur de bronz ale catedralei din Hildesheim. Închid paranteza, Viligelmo, unul din creatorii celui mai vigoros limbaj plastic european, își fundamentează stilul de raportul, dintre corporalitatea personajelor și fundalul scenelor, revelând o cultură artistică vastă și o remarcabilă forță dramatică. Noutatea artei lui Vili a exercitat o influență decisivă asupra sculptorilor din Italia septentrională. Dintre aceștia se remarcă maestro Nicolao, în paranteze sau Nicolo, se scrie în i c c o, -L -O cu accent ascuțit închid paranteza, și Guglielmo da Verona, autorii uneia dintre capodoperele romanicului italian și european în general. Scenele cu subiecte biblice sculptate pe fațada Bazilicei Zeno, se scrie ZUE NO din Verona. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nicolo este și autorul unor basoreliefuri de pe portalurile catedralelor din Piacenza și Ferrara, precum și al celui mai vechi ciclu romanic cunoscut al Zodiacului, în paranteză din Sagra di Sumare. Michel din Piemont. Închid paranteza. O capodoperă remarcabilă este și anvonul lui Guglielmo, aflat azi în domul din Cagliari. Încheiat notă 1. Cel mai mare sculptor italian al perioadei romanice, a cărui influența s-a exercitat asupra întregii Italii centrale și septentrionale, a fost Benedetto Antelami. În paranteză, circa 1150-1230, circa închid paranteza, în același timp și reputat arhitect. Activitatea sa mai îndelungată și mai importantă s-a desfășurat la Parma, în al cărui baptisteriu este concentrată opera sa principală. Vasoreliefurile din arhitrave și lunetele portalurilor prezintă scene biblice, medalioane cu busturi ale apostolilor și profeților îngeri între nișe, precum și în partea inferioară și de jur împrejurul edificiului animale fantastice, personificări de vicii și virtuți contrapuse ca în textele bestiariilor. În Anuniela dintre portaluri Antelami și a plasat statuile a doi profeți, precum și a lui Solomon și a reginei din Saba, în mărime naturală și care împreună cu David și Ezechiel, din domul din Parma, sunt primele statui în roman de bos din întreaga sculptură romanică. Opere ale lui Antelami, în paranteze și ale ajutoarelor sale, închid paranteza, se regăsesc și în interiorul Baptisteriului, în paranteză, unde tot acest complex este plasat într-un vast și variat ansamblu de fresce de la începutul secolului al XII-lea, de o importanță cu totul deosebită pentru istoria picturii romanice, închid paranteza. În centru, cele 12 stele sculptate în alto relief, reprezentând... Meșteșuguri și ocupații corespunzătoare lunilor anului constituie punctul culminant al artei lui Antelami. Compoziția echilibrată și clară a scenelor, realismul ușor stilizat, siguranța și eleganța a liniilor, simplitatea și firescul gesturilor, figurile exprimând o emoție umană autentică, sunt note proprii artei lui Antelami. Formele antelamice au cunoscut o mare răspândire în ciclurile ghilimele lunilor, închit ghilimele, de pe fațadele multor biserici ca și în sculptura în Rondebos. În ultima categorie celebru este grupul S Mare Martino și Cerșetorul de pe fațada Domnului din Luca. În alte regiuni, în special din Italia meridională, unde modelele repertoriului ornamental au fost furnizate de țesăturile bizantino-sasanide, ori de bronzurile arabe, dominante se afirmă a fi alte influențe, în paranteză, deși se percep și ecouri ale școlii lombarde, închid paranteza. Astfel, cele bizantine în Bazilica Punct Marco din Veneția, moduri și motive fie bizantine, fie arabe, în paranteză sau în genere orientale, închid paranteza, sunt prezente în amvoanele unor domuri din Campania și Puria. în paranteză Amalfi, Sorento, Canosa, Barleta și altele, închid paranteza, precum și îndeosebind în furile de bronz ale domurilor din Pisa, Moreale, Trani. În fine, forme clasice de derivație elenistico-romană apar uneori alături de tendințe orientalizante în porțile și anvoanele unor bazilici și catedrale, în paranteză, Spoleto, Napoli, Benevento, Ravello, Palermo, închid paranteza, precum și în elementele de ornamentică, așa numite ghilimele, cosmatescă, închid ghilimele, în paranteză, vumic infra, închid paranteza. În Lombardia, în paranteză și în Piemont, închid paranteza, pictura romanică revelează aceleași contacte cu arta din nordul alpilor, otoniană și care se traduc prin accentele de intensitate, chiar dramatică ale liniilor, gesturilor, personajelor și coloritului puternic tare. Primul exemplu de o reală valoare artistică îl oferă ciclul de fresce cu un marcat caracter popular din Biserica Sâmare Vincenzo, în paranteză, Galliano di Cantu, închid paranteza, consacrată în 1007. Același Energic Sens Plastic se întâlnește în frescele altor biserici septentrionale, în paranteză punct Olegi din Novara, punct Orso din Aosta, etc. Închid paranteza. Influența bizantină se limitează aici aproape exclusiv la tematica iconografică. În schimb, în Italia centrală, bizantinismul, în paranteză în parte provenind din Ravena, închid paranteza, se menține cu precădere în mozaicurile bazilicii Punct Marco și ale domului din Torcello, ale celor din absidele unor bazilici din Roma, în paranteză, S. Maria in Trastevere, Punct Clemente, inclusiv frescele din Bazilica Inferioară, închid paranteza, din alte localități din regiunea Lațio, în paranteză Anagni, Subiaco, Tuscania, închid paranteza, și în special în mozaicurile de un excepțional interes artistic în Sicilia, în paranteza Palermo, Palatul Regelui Rugero, Capela Palatină și Martorana, Moreale și Cefalu. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. De menționat în această ordine de idei, opera călugărilor bazilieni greci refugiați din Constantinopol, în Italia Meridională, așa numită ghilimele pictură baziliană, închid ghilimele a frescelor din grotele din Puglia și din Stranile și interesantele grote din Matera, capitala regiunii Basilicata. Încheiat notă 1. Se distanțează mult de hieratismul bizantin, ornamentația cupolei baptisteriului din Florența, cel mai vast și mai important din punct de vedere artistic, ansamblu mozaical din întreaga Toscana. De asemenea, așa numita ghilimele pictură benedictină închid ghilimele caracterizată prin absența oricărui manierism, aulic și clasicizant și în care tratarea scenelor și a figurilor reflectă o hotărâtă interpretare populară. Exemplul cel mai pregnant, ciclul de fresce din Biserica Sâmare Angelo in Formis, în paranteză lângă capua, închid paranteza, purificată de simbolismul alegoric și deci direct, comprehensive, cu accente expresive aspre, rămâne unul din documentele principale ale picturii medievale italiene. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Același interes de simplu și sincer adevăr uman, de cadru Viu al vieții timpului, îl prezintă frăcele din turnul Palatului Poporului, din sămare puncte Gimignano, încheiat notă 2. Din contactul cu această ghilimele pictură benedictină în a rezultat seria de crucifixe pictate pe lemn, datând din secolul XII lucrări care constituie primele dovezi de pictură în Toscana. Genul crucifixului pictat va fi mult cultivat și extrem de popular, îl va ilustra și primul mare pictor al goticului italian, Cimabue. De caracterul specific al romanicului italian este legată și originalea ornamentică, așa numită ghilimele cosmatescă, închid ghilimele, vezi notă 1, operă a mai multor familii din secolele 12-14 de constructori, arhitecți și meșteri decoratori folosind marmura. Citesc notă 1. Denumire convențională datorată frecventelor prenume, ghilimele cosma, închid ghilimele, ale membrilor acestor familii de meșteri decoratori. Încheiat notă 1. Membrii acestor familii originare, în special din Roma și regiunea Lațio, își transmiteau din generație în generație tehnica sculpturii, în paranteză de coloane, capiteluri, balustrade, baldachine, monumente funerare, tronuri pontificale sau episcopale și altele, închid paranteza, și a intarsierii cu minuscule bucăți de marmură în diferite culori de porfiră și serpentină, uneori aurite sau smălțuite, de variate forme geometrice, realizând adeseori pe suprafețe întinse de pavirii un desen mozaical de un viu și pitoresc cromatism. Nu numai obiectele amintite din interiorul edificiilor erau astfel decorate, ci și porțiuni din fațade, campanile, portaluri, coloane. Elementelor acestei ornamentații de origine bizantină și arabă li s-au adăugat altele derivând din tradiția clasică, Dintre familiile meșterilor ghilimele Cosmati închid ghilimele, cea mai veche cunoscută se știe că a activat între 1108-1110. Descendenții lui Pietro Melini, se scrie mai el L.I.N.I., au ornamentat opere în stilul gotic al lui Arnolfo di Cambio. Punctul culminant le-a atins ornamentația cosmatescă datorită activității lui Pietro Vasaleto, se scrie v a s U a l e t o și a fiului său, în paranteză, autorii claustrelor de la S. Giovanni in Laterano și Punct Paolo Fuori mura din Roma, închid paranteza. Arta cosmatescă s-a afirmat și în afara Italiei, în paranteză de exemplu pavimentul unei capele a catedralei din Canterbury, sau două monumente funerare din Westminster, Abbey, se scrie a -B -B e y al căror autor este Pietro Oderisi. Închid paranteza. Figură, pagina 203. Reprezintă o poză. Maria Magdalena la picioarele lui Isus. Capitel din secolul XII. Sumare Moris Maurice Vian Încheiat figură Figură, pagina 205 Reprezintă o poză Marea rozasă de pe fațada occidentală a catedralei din Cartră Secolul XII Suprafața vitraliilor acestei catedrale depășește 2000 metri pătrați. Încheiat figură Arta gotică Arhitectura religioasă în Franța deosebire de arta romanică, creată, condiționată și dezvoltându-se în principal în ambianța monastică, arta gotică este preeminent urbană, este prima formă de manifestare a unei culturi general-europene, orășenești și ghilimele moderne, închid ghilimele. Modernitatea artei perioadei gotice constă în faptul că acum tehnica creației artistice începe să fie teoretizată, că artistul deține acum un anumit rang și o poziție bine definită în societate, că tehnica artistică a goticului este progresivă, mereu caută să depășească experiențele trecutului, îl eliberează pe artistă de servituțile dogmatismului proprii culturii bizantine și românice, îl încurajează să-și exprime o concepție proprie, să ia o inițiativă personală, să-și afirme proprie individualitate. Toate sectoarele culturii medievale a perioadei gotice își au evident importanța lor istorică în fundamentarea și pregătirea fațelor lor de dezvoltare ulterioară, dar, dintre toate, domeniul artei sale este cel care răspunde mai mult unei concepții moderne, cel care satisface în mai mare măsură valențele gustului contemporan. Se spune că, de obicei, o construcție romanică este masivă, greoaie, scundă, sobră, în elemente decorative, întunecoasă și simplă în structura ei și că, din potrivă, o biserică gotică are o structură complicată, cu aparință ușoară și aeriană, cu un interior bine luminat și manifestând întregul edificiu o tendință marcată spre verticalitate. Asemenea, definiții sunt, în fond, arbitrare, inadecvate și, în orice caz, nu pot fi absolutizate. Multe biserici gotice, în paranteză conform Francis Sale, se scrie S.A.L.E.T., Închid paranteza, sunt scunde, simple, ca structură arhitectonică, întunecoase și foarte sobru ornamentate. Din potrivă, multe biserici romanice sunt elansate, prezintă un stil complicat, sunt bine luminate și cu o decorație în interior și exterior foarte bogată. Totuși, prima impresie pe care o lasă cele două stiluri arhitectonice concordă, în paranteză în linii generale, închid paranteza, cu definițiile de mai sus. Data apariției goticului este imposibil de precizat. De altfel, condițiile locale de natură multiple și complexă au determinat mari decalaje de timp între construcții din diferite țări și regiuni. În Franța, țara de origine a acestui stil, prima construcție gotică din regiunea pariziană, datează din jurul anului 1130, dar în alte țări goticul apare mult mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XII-lea și în secolul al XIII-lea și chiar al XIV-lea în unele regiuni din Germania, unde va coexista mult timp cu romanicul. Chiar în una și aceeași țară sau regiune, decalajele de timp sunt notabile. Construcția Marilor Catedrale Gotice din Paris și Poitiers se scrie Pouai T.I.R.S., începe în 1163, dar peste șapte ani începe construcția navei bisericii din Olney, se scrie Aul -n -a Y de saint se scrie s -a -n T -o, -n -g -e, o localitate la mică distanță de Poitiers, care este în cel mai pur stil romanic. O mulțime de biserici romanice din Provence datează de la începutul secolului al XIII-lea, în paranteză fiind deci contemporane cu Catedrala din Cartră, închid paranteza. Iar în unele claustre din Catalonia, galeriile în pur stil romanic vor fi executate în secolul al XV-lea, încât, dacă arta romanică este definită ca arta secolelor, 11 și 12, iar cea gotică arta secolelor 13 15, definițiile se dovedesc din nou a fi generale și sumare. Simbolica medievală continuă să rămână și în perioada gotică o funcție a artei, dar acum artistul va căuta nu atât să exprime ideea de revelație, cât să reprezinte obiectul și forma concretă în care se manifestă creația divinității. În romanic, domina tendința spre abstract, în gotic, dominantă este tendința spre observație, în paranteză, conform René Hüge, se scrie H-U-Y-G-H-E, închid paranteza. Goticul redescoperă natura și lumea, atât noua sensibilitate cât și noile convingeri intelectuale merg pe drumuri paralele, spre același scop, al unei reprezentări realiste. Sâmare Francisc din Assisi include în iubirea sa mistică lumea realităților concrete, vizibile creații ale divinității, în timp ce filozofii nominaliști combat ideile generale, afirmând că realitatea constă în cazurile particulare ale lumii concrete, primatul în actul cunoașterii deținându-l senzația din care se nasc atât ideile cât și imaginile. Vezi notă 1. Citesc note 1. Albert cel Mare îl venera pe Aristotel pentru că acesta ghilimele cunoștea cel mai bine natura. Închid ghilimele, Toma din Achino susținea că sufletul trebuie ghilimele să-și întreaga cunoaștere din sensibil. Închid ghilimele, iar Robert gros, test, că rațiunea nu poate suplini ghilimele nici observația vizuală, nici chiar operația manuală. Închid ghilimele în paranteză conform râmare punct hughe. Închid paranteza încheiat notă 1. Această schimbare a concepțiilor s-a reflectat și în artă. Realitățile naturii vor lua locul abstracțiilor. Ghilimele, începând cu impulsul dat de spiritul pe care îl vom numi gotic, s-a creat convingerea noastră de azi că realitatea vizibilă este imediată, adică accesibilă simțurilor noastre. Din acea zi, arta a început să devină realistă, ceea ce implică credința în realitatea fundamentală a realităților sensibile, vizibile închid ghilimele în paranteză râmare punct hughe, închid paranteza. Ca aspect, noutatea pe care o prezintă imediat privirii o biserică gotică în comparație cu cea romanică este lungimea, în paranteză, în Franța, depășind adeseori 100 metri, închid paranteza, și înălțimea edificiului, în paranteză, între 20-50 metri, închid paranteza, precum și în interior, nava centrală, care este mult mai înaltă decât navele laterale. Fațada este, în general, flancată de două turnuri foarte înalte, în paranteză multe neterminate, fără fleșe sau inegale ca formă și proporții. Ale doilea turn fiind construit mai târziu, închid paranteza, între cele două turnuri o mare rozasă, iar în zona inferioară având trei sau cinci portaluri, în paranteză, dar în Anglia de obicei unul singur, închid paranteza. Laturile edificiului sunt sprijinite de caracteristicii arcbutanți, în paranteză sau de arce ghilimele rampante, închid ghilimele, când spre a sprijini pereții foarte înaltei nave centrale, butanții se repete la două sau trei nivele suprapunându-se, închid paranteza, care consolidează contraforții, contrabalansând astfel presiunea laterală a bolților. Un turn lanternă, de asemenea foarte înalt, este plasat deasupra încrucișării transeptului cu nava centrală după care urmează particularitățile regionale. Astfel, în Anglia, bisericile gotice se disting printr-o mai puternică impresie de forță și de masivitate a zidurilor, prin marmurile policrome folosite în decorația pilaștrilor și printr-o mai mare abundență a elementelor decorative, constând în special din nervurile bolții, care în faza stilurilor ghilimele decorativ închid ghilimele și ghilimele perpendicular închid ghilimele, acoperă întregul plafon. În Germania tipică este Alenkirche, se scrie h a -L, l e n k i r -K h e Catedrala cu nave de înălțime egală. În Italia, goticul prezintă alte caractere. Navele nu sunt excesiv de înalte, în paranteză, deci nici arcele ogivale nu vor fi atât de ascuțite ca în Franța, închid paranteza, iar între nava centrală și cele laterale nu este o prea mare diferență ca înălțime. Frecvente sunt în Italia motivele orizontale, în interior și în exterior, care, drept consecință, diminuează verticalismul accentuat al edificiului, iar în perioada goticului târziu se remarcă o exuberanță decorativă, cu totul caracteristică goticului acestei țări. Și în cazul goticului este denotat influența climatului dintr-o anumită țară asupra unor aspecte ale arhitecturii. Astfel, la catedralele din Franța, portalurile fațadei vestice, în număr de 3 sau de 5, care conduc direct în nave, sunt întotdeauna mari, largi, în timp ce în Anglia, țară cu vânturi puternice și dese erafale de ploi, fațada vestică are o singură intrare, în paranteză ca la catedralele din Lincoln, Gloucester, Canterbury, etc., se scrie EXETR, etc., închid paranteza. Portalurile sunt însă plasate pe laturile de sud și nord ale edificiului, dau acces în navele secundare, sunt înguste și adânci, concepute ca o pavăză împotriva intemperiilor amintite. Din aceleași motive și acoperișul va fi mai înalt decât în regiunile sudice, unde ploile și zăpezile sunt mai puțin abundente. În fine, în nord, lumina zilei fiind mai slabă și ferestrele vor trebui să aibă o deschidere mai mare decât cele din ținuturile din sudul Franței, din Italia sau din Spania. Ceea ce surprinde mai întâi în perioada de începuturi a goticului, vezi, 1) este faptul că acest stil a apărut, s-a constituit definitiv și s-a impus fără să întâmpire nicio rezistență, a fost adoptat peste tot, implantându-se fără luptă. Unii istorici de artă îl consideră o dezvoltare firească, logică, rezolvând probleme tehnice care se puseseră anterior, deci o împlinire a romanicului stil, care ghilimele, dacă privim bine lucrurile, nu este decât o aspirație arzătoare și de scurtă durată spre gotic. Închid ghilimele în paranteză râmare punct Schneider. Închid paranteza. Citesc notă 1. Termenul ghilimele gotic, închid ghilimele, este convențional și improbru, referindu-se la artă în speță, la arhitectură care nu datorează nimic vreunui aport al goților. În paranteză, stilul gotic este o creație a Franței, închid paranteza, inițial, din perioada renașterii și până în epoca romantică, avea o conotație peiorativă cu sensul de ghilimele barbar, închid ghilimele, încheiat note 1. O afirmație ce trebuie luată cu multe rezerve. goticul gilmele nu derivă în întregime din stilul romanic, pentru că el rezidă pe un element de structură cu totul nou și pe un principiu decorativ cu totul diferit.